Rugăciune pentru împlinirea poruncilor. Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al mile, te iubim, te stăvim și te rugăm. Dăruiește-ne taina pocăinței cu lacrimi, ca să-i iertăm, să-i ajutăm, să-i pe toți greșiții noștri, ca să facem porunca Ta, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Doamne, Hristoase, Doamna al smereniei, Cel care ne-ai poruncit, învățați de la mine că sunt blând și smerit. Te iubim, te săbim și te rugăm. Dăruiește -ne smerenia cea întru tine, pentru ca tronul tău de slavă, pe calea luminată, îngerii tăi, să ne poată înălța. Și cu rugăciunile și cu darurile tale, să ne poți binecuvânta. Doamne, Iisuse Hristos e Domn al jertfei, Cel care ne-ai poruncit, dacă vrea cineva să vină la mine, să se lepte de sine, să-și ia crucea și să-mi în mine. Te iubim, te săbim și te rugăm. Văruiește-ne rugăciunea minții în inimă, în duc și în adevăr, nicia inimii, ca să o faci curată, și să vii în ea împărăția ta toată. Doamne, Isuse Hristoase, mirile ce ceresc, te iubim, te slăbim și te rugăm. Împlinește cu noi parabola fecioarelor înzelepte, pentru ca să avem camdelele inimilor noastre aprinse și pline de uleiul faptelor sfinte, încât să fim asemenea sfinților tăi care în împărăția ta au intrat. Doamne Iisuse Hristos, lumina lumii, te iubim, te slăbim și te rugăm, schimbă în lumină sufletele noastre, făptura noastră, dăruiește-ne straiul de lumină al Harului, ca să putem veni la nunta Ta, ca semn că între fiii luminii ne chemat. Doamne Iisuse Hristoase, Domna Lumierii, te iubim, te slăbim și te rugăm. Înviază sufletele noastre din mormântul păcatelor trupului. Fă din țărâna mormântului nostru scară la cer, ca semn că între viere un loc și un nume nou, pentru noi ai pregătit și ai păstrat. Doamne, Isuse Hristoase, Domn al cerului și al pământului, te iubim, te săbim și te rugăm. Împlinește pentru noi făgăduința ta, ca atunci când încerc te bine înălța, pentru noi locuri în împărăția ta vei pregăti și cu îngerii tăi la cer, pe calea cel luminată, ca pe fii împărății lui. vei lua. Doamne Iisus Iisus, învățătorul cel Dumnezeiesc, te iubim, te slăbim și te rugăm, dăruiește-ne iscusința, puterea, răbdarea, mijlocul și prilejul de a face toate poruncile mântuirei, sfințirii, desăvârșirii și înfiere, pentru ca să ne arăți că rugăciunile noastre, pline de credință, le-ai ascultat și muntele neamului nostru la dreapta ta l-ai mutat, ca semn că neamul nostru l-ai mântuit, l-ai simțit, l-ai desăvârșit și l-ai înfiat.